Ib, salabegi lehenik duela zbila bete zurekin uh, mintatu giren, aski kesu gelitu zinen uh, asperekin, bom, berezeki bidarterekin. Zertan zire lasaitu dire gauza, edo. Bueno, lasaitu oren ez, ez... Eh, se... Ez, hori no zira? zire, eh? Bai... Azkeneko bere, azkeneko hitzak nahiko gogorak izan izan ziren, eta... Ba, jagutzen gira egniarena, eta... Ba, eta, eta, eta, bueno, gauzo eginik badakitez tirera egiak, eta, eta, bueno, finaleko paregetakoa bederatzean, horrein ikan nik kontraktuarekin segitzen nuen asper egin, ez, eta, eta guain, guain bukatu dut, ez? Bukatu nuen bederatzean, gero, badutola du tola hori, ez, esku pilotekin, eta garfe enpresarekin, eta, eta bueno, espero dut orainikan ikan batzuk egitea, ez? Ez zirageiago hasteko asperekin, kontratuan finida? Ez, asperekin ja bukatu da, ez? Aurretik itzin ginen uh, aspena izuen uh, enekin azkeneko partilu bat uh, Biarritzen montatu ez, eta bueno, gero esanuzuna ez, nahiko e, kesu gukatu dut eta... Zeta gu, horretan elitu ginen, gu gelitu ginen, zure eibarren jokatu zinen azken partidata gero, izanen zela agur partidabat e, ipagaldean, baina uste ginen aspek antolatuko zuela. Bai, uh, Aztian hori uh, zen ez, uh, montatzeko ez, aspe esan zuen nahi zuela ennekin partitu montatu, gero beharginu narapatu hori ez, uh, fetsa bat ez, bai, data, likua, data a, likua, ta, eta gero esan duena ez, gero bere azkeneko hitzak so-so gohrak izan ziren eta eta nik hortik aurrera esan duen egiten bare emadut zer egingo dut, Hori ez, uh, biaritzeko klubekin eta posibe behar ima dut titin ekartzea, titin ekareko dut. Justu hor kontratu bukatzean oran egualdean deitzen dute eipa, Uni e, finikitoa edo gukemen diago indemnitateak, horiek e, bildu behar dituzu, bildu dituzu, no, nola da? Bai, guain harini itsegiten, e, esan duena, guain bukatu du kontratua, guain dela bost, bost egun, ordu hortik aurrera behar duzu hori, ez, demanda hori eskatu, ez, eta guain harini... Eta egin harin duzu? Bai, bai, egin dut eta ez dago problemik izango, ez? Pasqual hortik pasatu da ere, inigo Pasqual azkeneko perotaria izan da, ez? Bera ahunda juizaren gana hori eskatzeko, eta inigo eskatu du hori enpresari, eta enpresak etzuen i ez orden du Ordun bera jonda joizenengana eta irabazi du ez, eta ordun nuain enpresabadaki uh, behardurrai orain du z. Igandean uh, uh, nola deitzen da iganndeko hori despedi danik esango nuke menaldi txiki battxiki bat. uh, bueno, batez ere familientzat, eta lagunentzat eta jendea beti hori izan da ene onduan eta hori ez eta biaritzeko taldearekin boez. Pues, Itzik egin egin ez mm, beharainu right. era empresarekin montatu partia hori, eta beraiek oso-oso akortziren, ez, eta oso pozik, eta, bueno, piskoat segitu dugu hori, ez eta espero dugu hori partidu polit bat eta jendea disfrutatzea, gero zehu zer dihan egin godu, eta... <laughs>